Змиває пам'ять. «Сипанути сьогодні на початку декому жару в халяви», сказала вона, поки він розшукував ключі та розігрівав машину. «А я такого від тебе й чекала». Що б то?» – трохи невдоволено запитав він. «Начулася вже про тебе?» «Як про непослуха, своєвольника?» «І взагалі чоловіка з привітом, сказав він. Вони сьогодні куниця згадував тебе. Пророкував тобі на осінь неврожай, повний крах. Згадував? Здивувався він, а я й не чув. І ледь почервонів. Коли виступав куниця, він увесь був у полоні спогадів. Отож, виходить, добре вони захмарили його, що навіть не почув, що говорив начальник райсільгоспуправління. Доживемо до осені, побачимо». Так куди тебе везти? Як куди, здивувалася вона. До Сулака? А далі вже я якось доберуся сама. Куди далі? У широку піч. Я там агрономом. Думала, знаєш? Не знав. Звичайно, звідки знати всіх агрономчиків в захваленому голові? Хоч ми й сусіди. Вони вже їхали. У цю мить він подумав про приєднання широкої печі до Сулака. І подумав якось особливо, нерадісно. «А ти давно в широкій печі?» Повернув машину на центральну вулицю міста. «Півроку. А до цього рік працювала в Коробському районі. Не розумію». Випустив він на мить руля і розвів руки. «У тебе ж чоловік доктор, і ти, здається, десь викладала?» Покинула я його. «Чи він мене?» Додала поспішливо. Тюхтій, скупий, зануда, зів моє життя. А робила я не в учбовому, а в науково-дослідному агрономічному інституті, лаборанткою. А діти? Не хотів з чимось погодитися він. Що діти? Поженилися. Твої хлопці поженилися? А що ж ти думав? Я ж рано вийшла. І вони такі ж поприводили невісток, та всі якісь ліниві, і сини теж, усе, щоб на дурничку. Танцюють, співають, випивають. Не дім, ресторан. Ну, пішла в облсільгоспвідділ. Кажу, дайте роботу десь ближче до колишнього дому. Чогось потягло в рідні краї. Спочатку не було місця, тимчасово послали в Коробський район. Він слухав ліду і знову не міг узгодити в голові і в серці її ту колишню і теперішню. Щось його бентежило в ній, і щось викликало рішучий протест. А ти того не забула агрономії. Років п'ятнадцять з нею справи не мала. Що ж же я робила в дослідному інституті? Їздила й по колгоспах. Та що ти мені допит влаштовуєш? Може, на предмет об'єднання? Ну що ти? Трохи зніяковив він. А проте зауважив подумки... Що й тут можуть бути складності. Якийсь час їхали мовчки. І сама по собі виколисалася, спурхнула розмова, яка мала початися значно раніше. Я якось проїжджала через сулак. Навіть на нашу вулицю заглянула. І все стало так близько. І навіть жасмин так само під вікном росте, Хоч хата вже й не та. «Пам'ятаєш ті чотири дні?» Вона раптом повернулася до нього. «А знаєш, я багато разів нарікала на себе, що все тоді так обійшлося». Вона усміхнулася. Її ліва брова ледь заломилася, і Ліда враз аж тепер стала тією Лідочкою, якою він знав її колись. «Ти шкодуєш, що все обійшлося без гріха?» Здивований таким поворотом розмови Такою поспішливою щирістю пішов на правці. А хоч і так, тільки ти не думай отак грубо, мовби вибачилася вона. Я сказала в тому смислі, що й наші життя пішли б не по тій борозні, принаймні моє. Йому мимоволі стало шкода її. Хотілося заспокоїти, але не знав, як і не знав для чого. «Своєї долі наперед не оббіжиш!» Він подумав і не міг уявити, як би склалося з лідою його життя. І чогось муляли йому очі, її коліна, високопідняті, обтягнуті тугим капроном, виставлені неначе на показ. Хоч і знав, що в машині жіночі коліна випинаються отак завжди, сидіння провалюється а також знав, що не могла вона, та що в такий момент так примітивно виставляти свої ноги. Однак це дратувало, а думка шукала чогось втішливого для неї. І він сказав, як потім йому здалося зовсім не до речі, «А в мене й досі зберігся твій лист, о той, де ти запитувала, чи виходити заміж. Узяв би і надіслав чоловікові, поламав би все от самого початку». Хвилин п'ять тому він поминув дорогу на Сулак і в невеликому сільці Трохимівцях повернув на широку піч. Він знав, що до широкої печі цієї весняної пори легше доїхати через Сулак. Але йому не хотілося, щоб його бачили з чужою жінкою та ще з агрономом із села, з яким мали об'єднуватися. Пізніше вже потім така поїздка була б звичайною робочою а зараз її могли тлумачити на всі боки. А ще він підозрював, що Ліда вгадала і ці його думки. І знову почав дратуватися. Він чомусь розхвилювався. Дивився на поле, Передчуття близького зламу, шалове сни, буяння, гломило йому груди і чомусь викликало роздратування. Дорога була погана. Ще поки їхали трохи мівцями, Машина бігла прудко, А далі почала ковзати, Її заносило,